На межі невідомої психологічної розрядки, за якою моторошна безмовність. Не всі зможуть її пережити чи подолати. Насправді все значно простіше, адже для того, щоб визначити якість свого самопочуття, треба його порівняти з іншим. Делакруа з цього приводу гарно сказав, єдина лінія ніколи не має значення, необхідна інша, яка б надала їй виразності. Я вчений карликової величини. Думаю над цими словами Канта і намагаюся зрозуміти, що саме він мав на увазі. Це можна читати двояко. В іронічному ключі і в серйозному. Кант, гадаю, знав свою вагомість і оцінював себе адекватно, тому і міг дозволити собі трохи пококетувати. Але мені також здається, що він сказав цю фразу із гіркотою в голосі, виходячи з тих завдань та ідей, які не вдалося втілити та реалізувати. Чому з науковців, професорів, поетів, художників, музикантів не говорять про свою карликову величину? А я навіть не карлик, а дрозофіла. Дрозофіла без голосу, без правди. Я заплющую очі і уявляю, як кружляю над томом канта. Я страждаю, ти страждаєш, ми страждаємо, він, вона, воно страждає, вони страждають, всі страждають, все страждає. Знову на балконі. Дивлюся на осиротілий листопадовий парк. Думаю про чорт знащо. Ні, я... Зовсім не думаю. Мимоволі згадую старого алкаша Максима Рильського. Хитрий бовжук знав, де поселитися, особнячок серед густих дерев, тихий і симпатичний рай серед шумного міста. Я полюбив рильського давно, навіть не зовсім за поезію. Маючи змогу посісти високу посаду за радянської влади, рильський забив на це. Вибравши звичайне життя, поет у ньому подолав кар'єру. Я уявляв, якими ж милими були їхні звишнею пиятики в голуб'ятні нагорищі, де їх не могли застукати розлючені жінки і рідні, яким же симпатичним було водіння кози нічним Києвом, скільки було радості, любові, поетичних фантазій, скільки було вдячних слухачок і дружніх жартів, пікантних поглядів і доторків пальців. Цей парк багато чого може розповісти. Мабуть, щасливим чоловіком був Максим Тадеєвич. Не знаю, чи думав Рильський про апокаліпсис. Ні-ні, не про гієну огнену та розверзлі гнівні небеса, а про апокаліпсис свого тихого раю. За останні роки Голосію полюбила нечиста сила, принаймні так, стурбовано кажуть пенсіонерки з мого підїзду. Минулого року один юний викладач з нашого університету, така собі миролюбна християнська душа, прийшовши ввечері додому, несподівано почав сперечатися з сестрою на конфесійні теми. Він православний, вона сектантка. І, як банально, він її вдарив ножем раз, другий, третій, врешті почленував і, зібравши фрагменти тіла і склавши їх у цилофанові кульки для продуктів, відніс під Голосіївські дерева і закопав. Не можу уявити, що ним рухало. Батьки прийшли пізно, Доньки ніде нема, вони чекали до опівночі, потім ще кілька годин і врешті викликали міліцію. Чергові оглянули кімнату нещасної і помітили на килимі краплини свіжої крові. Коли оперативники спитали в горе брата, що це, він спокійно зізнався в злочині, розповівши все до найменших дрібниць. Ця історія шокувала весь університет. Лісу почали боятися. Студенти і викладачі до тровейбусних зупинок на Голосіївському проспекті